Köszönet nyilvánítás számomra, hogy ilyen sokat írhatok a fákról, mert a forrásmunkák kutatása, a tűnődés, a megfigyelés és a kombinálás során nap mint nap tanulok valami újat. Feleségem Miriam ajándékozott meg, aki a sok-sok beszélgetés során türelemmel és figyelemmel hallgatta, mi a pillanatnyi helyzet, átolvasta a kéziratot, és olykor javításokra tett javaslatot. Munkaadóm hümmelkösség nélkül nem lett volna módom a kerületemhez tartozó csodaszép öreg erdő védelmére, amelyben oly szívesen sétálgatok, és amely inspirál. A Ludwig kiadónak köszönöm a lehetőséget, hogy gondolataimat a széles olvasóközönség számára hozzáférhetővé tehettem, és nem utolsó sorban köszönet illeti a könyv olvasóit, akik velem együtt lettek részesei, a fák egyik-másik titkának, hiszen csak aki ismeri a fákat, az képes védelmezni őket. VÉGE